se si njërë të kanë me dalë para Allahu subhanahu wa ta'ala dhe si do t'jetë gjendje e tyre në momentin e parë kur dalin për e toke për dalë para Allahu subhanahu wa ta'ala edhe për danë logarin për ati. Për Amberi sallallahu aleyhi wasallam të regon se atë ditë kur dalin njërë ditën e gjikimit toka nuk është si kjo tokë që jetojmë ne mbitësat Po ajo tok është një tok e bardh e cila nuk ka shenja, e cila nuk ka kodra dhe nuk ka druj. Ajo tok është tok e rrafsht edhe është tok e bardh. A dit dielli ka më zbrit mbi kokat e njerëzve, saqë disa njerëz kanë më imbulu dyers deri në gjunjë, e disa deri në brez, e disa deri në fyt, saqë ka thonë pe Ammeri sallallahu alaihi wasallam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 Patjetër duhet bën pjesë në një prej 3 grupave. Njërz a dit do të jenë 3 grupe. Nuk ka tjetër grup poshtë këtyre 3 grupeve. Secili prej njerëzve a dhe secili prej neve patjetër do të jetë në njërin prej këtyre grupeve. Ose do të jetë me musliman të mirë, ose do të jetë me musliman gjonahtar, ndoshta ose Me jobesimtar, Allahu na rujt. Njërs pra do të jenë një grup muslimanë të mirë, ata që i kanë bërë ibadet Allahut subhanahu wa taala edhe janë rujt prej haramave. Grupi i dytë janë ata që janë musliman e kanë pas imanin me veti kur kanë dal para Allahut, po i kanë bërë gjunaht ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe grupi i tretë janë ata që i kanë bërë kufër Allahu subhanu e ta'ala Prej muslimanve të mirë Jënë disa lojet njerëzve Që do të dalin edhe do të kenë dalim Prej njerëzve tjerë Grupi i parë musliman të mirë Prej muslimanve të mirë Jënë disa lojet njerëzve Që atë dit nuk do të jenë të njëjt Me njerëz tjerë Një grup i tyre është Ata të cilët kanë qenë Të regull të namazin e tyre nga pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thatë un jam e pari që do të mleohet aditi i bajsejdhë Allahut edhe i pari që do ta ngriti kokën e pastaj do ta dalloj umetin tim prej gjithë umeteve prej këtë umeteve thatë do ta dalloj umetin tim që do të jenë disa pas shpinës time e disa ndjathë dhe disa antmajt E sahabët radiallahu anëhum thënë Ja Rasul Allah Si do t'i dëllë është i njerës Si do t'i njohë është i ata Kur njerës të egzistojnë Prej Nuhit a.s. e derin fund Shumë popu i edhe shumë njerës Si kimi i dëllu ata Tha pe Amberi sallallahu a.s. Humgurru në muha gjelin Min e thëri l'udu Ata do t'ken shenja Nëftyrat e tyre do të ketë drit Prej abdesit që e kanë marë E njerës të abdesit Jën njerës e namazit Njerës të abdesit Jën ata që i kanë bo i badet Allahu subhanahu e ta'ala Lejse ehadun këdhalika Gajrahum E nuk ka as kushtjetër postyra Si kur ata Do me thonë umet e tjera Nuk do të kenë këtë drit E cila merët prej abdesit edhe e cila shenë për të dalu në ditën e gjukimit. Po prej këti umeti, ata të cilët kanë marë abdese regullisht, ata që e kanë falë namazin regullisht, do t'jenë dalun në ditën e gjukimit, do t'i dalon pejgamberi sallallahu alaihe sallam. Gjithashtu, një grup tjetër prej musliman vetëmir, që do t'dalo në ditën e gjukimit, janë ata njerës që janë në zbard në islam, atyre që janë në zbard flokët, ose ju është zbardhë mjekëra duke qenë në islam ata ditën e gjukimit do të kene dalim qëli është dalimi? ka thonë për Amberi s.a.w. men shabë bësh i betën fil islam kush zbardhët kush thynjet duke qenë në islam kanët lehu nura një umelqyame ajo e thymja ajo e bardha që është mjekëra apo nflok të ti do të jetë dritë për të në ditën e gjykimit. Gjithashtu një hadith tjetër thot për Amberi s.a.s. E shi bunurul mu'min, ajo e zbardhëmja, e qimës ti, është dritë e muslimanit, dhe nuk zbardhët asë një person në islam, përveç se për gjdo qime që është zbardhë, i shtohën të mirat edhe ingritën shkallët ditën e gjykimit pra ata njerët që jenë zbardë duke jetu me islam, ata ditën e gjukimit do të dalohen me dritë prej njerëzve tjerë. Gjithashtu, një grupë i njerëzve të cilët janë prej musliman vetëmir, e që do të dalohen ditën e gjukimit për atë gjithë njerëzve, janë muazinat. Ka thonë për amëberi s.a.ll. El muazinun, atë walun nasi -na a'naqën jau me l'kijameh, muazinat,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 Pastaj një grup te atar janë ata të cilët do të hyjnë në hijen e Allahut subhanuhu te ala. Një grup i njerëzve na di që nuk ka hijë përveç një hijë. Edhe kemi thonë ajo hijë nuk është hijë që i bën Allahu subhanuhu te ala. Allahu na ruajt. Ajo hijë është hijë që Allahu e ka krijuar special për disa llojet njerëzve. Kush janë ata? Ka thon Peygamberi sallallahu aleyhi dhe selam Sabatun ju dhillohu, mullahu fi dhillih, jaume la dhilla illa dhillohu. Janë 7 grupet njerëzve që Allahu ka me i fut nën hije në ti, në ditë që s'ka hije tjetër, pos asa hije. Kush janë këta 7 grupet njerëzve? Imamun Adil, imami i drejtë, kryetari i drejtë, u dhejtë si i drejtë, pa marë parasysh, u dhejtë i kujtë është qoftë,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 Zemra ti është e lidhur për xhaminë. Shkon në xhami, kur del për i xhaminë, prat kur ka me arrit kohën, u kthy edhe një herë në xhami. Zemra e ti vazhdimisht është e lidhur me xhaminë. Wa rajulani tahabba fillah. Edhe dy njerëz që e kanë dashur njëri tjetrin për Allah. Dy njerëz që e kanë dashur njëri tjetrin për Allah, pa kurfar interesit kësaj dunajë. ورجل دعتهم راء هذا ني بيرسون چه كثير ني غرو ذات منصب وجمال دوك پاس اي غرو بوكوري دوك پاس پوزيت كي ثات فقال اني اخاف الله كي ثات اون كان فريك الله سبحانه وتعالى ورجل تصدق بصدقه فاخفاها هذا ني بيرسون ايچلي كا دان صدقه Edhe e ka fsheh ate Hatta la ta'le mu shimalu Ma tun fi ku jeminu Deri sa nuk e din dora e majt Qka ka dhon dora e djath A të shumë do me thon e fsheh sada kan Sa që askush nuk e din Për sada kan që e ka dhon aj Ua rëgjullu në dhe kër Allah e khalien Faqadat aina edhe ai person i cili e përkujton Allahun duke qenë i vetëm kur nuk është askush edhe i lutojnë syt. Këta njerëz janë që do të kenë vend në hijen e Allahut subhanuhu teala, atë ditë që nuk ka hijë tjetër pos hijes së tij. Gjithashtu, një grup tjetër prej muslimanëve të mirë janë ata njerëz që kanë drejt zgjedhën prej hyrjeve xhenetit.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 ti munsi me akthy me të njëjtën që ai ta ka bë. Po ti ia fal atij, nuk hakmerresh kundër tij. Thot pe Ameris sallallahu alej وسلم, da'ahu Allahu ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyamah. Allah u di të thirr at person para gjithë njerëzve ditën e gjykimit hatta yukhayyiruhu min al-huril 'ayn ma sha'. Çai dizgjedh për hurit vet xhenetit.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 Në thotë pejgamberi sallallahu alejhi salam me pikën e parë dëgjo ku që i rjedh shahidit prej momentit kur ai bën shahid i falen gjitha gjunahet. E dyta edhe ai shah vendin e tij në xhennet. E pastaj shpoton prej dënimit të varrit e pastaj ditën e gjykimit është i sigurt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 Ata njerës të cilët kanë qenë drejt në këtë dunja. Njerës drejt. As kujt nuk i kanë bëhë zullumë, as kujt nuk i kanë bëhë pa drejtsi. Drejtsia ka qenë cilësi e tyre. Ata do të qëndrojnë mimbejre drita në djathën e Allahu subhanahu wa ta'ala vakil ta, ta jedeji jemin dhe dy duart e Allahu të janë djathëta e ledhine ja adilune fi hukmihim wa ehlihem wama ull atat tel janë drejt ngjykimin e tyre në familjen e tyre edhe në çdo sen që ju jepet përgjësi në çdo sen që ju jepet gjykojnë ata ata gjykojnë drejt këta njerëz do të jenë në mimbër drejtë ditën e gjykimit gjithashtu edhe një grup tjetër të cilët janë prej muslimanëve të mirë që Allahu do t'i ja lehtëson gjendjen atyre janë ata të cilët Ua kanë lesu gjendjen edhe problemet muslimanve Ka thonë për jambëri sallallahu a.sallem Menë ferraja anë muslimin kurbe Aj i tili i alargon muslimanit një breng I alargon një fatkesi edhe një problem Ferraja allahu anhu biha kurbe Min kura bi jau min qiyame Allahu i alargon brengat që do t'i ketë ajë ditën e gjukimit o men së të ra muslimen e ajë i cili e fsheh një muslimen i ambulan t'metat një muslimani së të rahu Allahu jau mën qyame Allahu i ambulan ati gjunahet ditën e gjukimit pra këta janë disa grupe të njerëzve të mirë të cilët do t'dalohen për gjithë njerëzve ditën e gjukimit pas taj grupi i dytë janë ata njerëz të cilët kanë qenë muslimen e kanë pas imanin me veti po i kanë bë gjunaht mdhaja Allahu Subhanahu Wa Taala ata njerës të cilët kanë bë gjunaht mdhaja ndaj Allahu Subhanahu Wa Taala jenë disa loje njerës të cilët jenë gjunaht qartë mdhaj të kti grupi jenë disa loje një prejtyre jenë ata të cilët e kanë fsheh hakun e kanë fsheh اتجا اكن مار پري ليبريت فذ الله سبحانه وتعالى ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب اتاتصلت افشهين اتجا كزبريت الله ويشترون به ثمنا قليلا ادمات بلين نيشم شومت وغل اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار اتنكوشهن مات باسوري Përveç se embushin barkun atyre me zjarë Wa la yukellimuhumullahu johme l'qiyame Atyre nuk do t'ju fletë Allahu ditën e gjikimit Wa la yu zekihim Wa lehum athabun e lim As që do t'i pasram prej gjonahave Këta kan dënim dëmbësham ditën e gjikimit Ata njerëz të cilët e njohin hakun edhe e fshehin ata apo e shesin dinin e shesin hakun për një të shmim shumë dë vogël këtëre njerëzve Allahu as që do të ju flet ditën e gjykimit gjithashtu disa njerë tjerë që Allahu nuk do të ju flet ditën e gjykimit janë ata të cilët për amberi sallallahu alai sallem ka thonë thelathetun la ju kellimuhumullahu jaume lë qyama wa la ju zekihim ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم تre llojet njerzve tre grupet njerzve jan q Allahu nuk do tju flet diten e gjykimit as qe do t shikon as qe do t pastron per i gjunoheve po ata do te ken denim themshun per Allahut tre grupet njerzve kush jan kta sheyhun zanin nje plak zinaqar plaku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 Për të rangë të gjunahet ndhaja Gjithashtu grupi i dytë U emelikun këdheb Edhe kryetari u dhe hejtësi Gënjeshtar Gënjeshtra gjithashtu e gjunahi madh Për gjith Po nëse gënjen dikush për ndë një interes Nëse gënjen dikush për ndë një frig Me gjithat ka gjunat madh Po për qka ka me gënjy kryetari i shtetit Për çka ka me gënyjë kre ministri? Për çka ka me gënyjë ata? Prej kujt frikohen ata, apo për çfar interesi? Gënyjën ata. Këta e njërtë edhe matë prishur. Për atë këta e kanë një dënim të veçantë ditën e gjykimit. Wa a ilun mustekbir edhe fukaraja me ndje madhë. I pasur i pse bëhët me ndje madhë? E mashtron pasurija ti. Mendojnë që aj edhe skamo dikush tjetër. Parja e mashtron e banë me ndje madhë pofukaraja ajdo me qen shumë i prishur për tu paraqit me ndjemar edhe fukara edhe me ndjemar këta e njerëz që Allahu as që do t'i shikon as që do t'ju flet ditën edykimit. e gjykimit në një hadith tjetër peambëri sallallahu alaihi wasallam i përmend disa njerëz tjerë disa lloje të tjera të njerëzve që hyjnë këtë grup thotë peambëri sallallahu alaihi wasallam 3 la ykallemuhum Allahu yawm alqiyamah wala yanzuru ilayhim wala yuzakihim walahum adhabun alim tre lojet njerzeve jan qe Allahu nuk do ti flet as qe do ti shikon as qe do ti pastron e qe do te ken dënim dhemshum kush jan kta al musbil ai eteli il shantijat e ti Jak izvarri teshat e tij ilshan ne nyjen e kambës. 1 ai i cili ilshan teshat e tij jak po rrugë. Grupi i dytë wal manan ada ai person i cili lavdrohet vazhdimisht wal munfiq silatuhu bil halif al kadeb ada ai i cili ashat mallin e tij duke u betuar rënshëm. Thotë që ju thëjmini në komentin e këtij hadithi thot musbil i cili hën këtë hadith është aj i cili i lëshan teshat e ti për mendje madhësi. Nga se lëshimi teshave në nzogun e kambës nëse bëhet pa mendje madhësi është haram. Ka gjunan ta për nëse bëhet me mendje madhësi atëher është prej gjunaheve të mdhaja. Kështu që si do që tjetë musliman duhet largohen prej këti mëkati. E me në në të qej u thejmi një është taj person i cili ban një të mirë, pas taj të përmendë vazhdimisht. Atë kujtojtë unë kur të kryta këtë punë, atë kujtojtë unë kur të banë në këtë ndimë, atë kujtojtë gjdoher të përmendë të mirët që ti ka bo. Edhe aji person i cili e shetë malin e ti, donë me nëshitë malin, e pas taj betohet e rejnëshëm, vështë sa për të shitë malin e ti thot pësha Allahun une përvejti e ka marrë kach, smuj me të shqit me qatëshmim, pësha Allahun sot sa i ka marrë tazë, pësha Allahun bëmbejrejshëm, veç për të shqit malin e ti, këta njerëz janë që Allahu nuk do t'ju flet, edhe nuk do t'i shikon ditën e gjukimit. E një hadith tjetër gjithashtu, për sellem, përmend edhe tri grupet njerëzve, të cilët hynë në këtë gjukim, thot përmend edhe tri grupet njerëzve,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 Edhe grupi i tretë, the youth, edhe ata njerëz të cilët janë the youth e shohin haramin, e shohin prishjen e moralit edhe të nderit në familjet e tyre, edhe nuk xhelozojnë fare. Këta njerëz janë që Allahu nuk do t'i shikon ditën e gjykimit. E një grup tjetër i njerëzve që Allahu nuk do t'i shikon ditën e gjykimit janë ata njerëz të cilët kam ba mardhani e me gratë të tyre në vrimën analë. Ka thamë për Ambejri s.a.s. In në ledhijet ti imra etahu fi duburiha, a e person i cili ban mardhani e me gruan e ti, duke pas mardhani e në vrimën analë, jonë vendin e lindjes, la janë dhurullahu i lehi, Allahu, Allahu atë person, as që do të shikon ditën e gjukimit. Gjithashtu njerës të cilët do të kenë dënimit caktuara prej gjunahqarve të mdhej, të cilët jenë musliman, jenë ata të cilët nuk e kanë dhonë zekatin. E për fatë keqë, njerës mesin e muslimanve tonë, shumica e tyre asë që e dinë qka është zekati, asë që e dinë kur edhe si edhe sa jipët zekati, nërsa këta janë, يَوَنَاحَارْد مْغاي فَقَدَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ آتا تصل توبن آري اد ارجنت اد نوك ايابين آتا نروك اللهوت پرگزاي آتا ميني دنم ذمشم يوم يحما عليها في نار جهنم كور ايو پاسوري يا تورتباهات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 çka kani tubu për veten e juaj gjithashtu pe ameri sallallahu alaihi wasallam thot nuk ka asnjë person i cili tubon pasuri tubon ari edhe argjend edhe nuk ja asaj pasurije, edykimit, ka yap hakun asay pasuria përveç ditën e gjykimit kam e vendos në disa apllaka prezjarrit xehnemit që me ta kam e u djeg fytyra e ti kam e u djeg trupi edhe shpina e ti edhe kështu ka me vazhdu atë ditë gjatë e cile është 50.000 vite e pastaj shifët rrugë e ti nëse vazhdon për gjennet apo vazhdon për gjahennëm. Gjithashtu ata njerës të cilët janë prej gjunahqarëve të mdhej e që do të dalohen ditën e gjikimit janë ata njerës të cilët janë mëndje mdhej. Njerës të cilët kanë kiber, kanë mëndje madhësi, i nëndshmojnë Njerë të tjerë, ka thëmë për Amberi s.a.s. Juhshëru l-mutekabbiru në emthale dherri johme l-qyame. Ditën e gjëkimit, kur dalin me ndje mdhajt për Allahut, kan me dalë si kur bubreca. Allahut ka me i nënçmu edhe ka me i poshtru këta. Ditën e gjëkimit, jëgëshahu më dhullu min kulli mekanë, ka me i kaplu ata poshtrimi edhe në nëshmimi në gjdoven ku do që të gjindën më ndjemëdhajt kanë me qindë në nëshmum ditën e gjukimit si dënim për ta më ndjemëdhësie atyre që i kam pas në këtë dunja gjithashtu ata të cilët do t'jen këtë grupë gjunaqarve janë ata të cilët e kanë fshe hakun duke ditate ata njerës të cilët e din hakun edhe e njohin në realitetin, edhe kur ju bëhet pëytje, e fshejin hakun, për arsujet ndryshme, për shka që ndryshme, thot për Amberi s.a.s. më nësuj i le në ilmin, fe këtëme, aj person i cili, i bëhet pëytje për një diturit saktume, e pastajaj e fshejhate, nuk e të regën hakun, ati, atë dit, i mbushet goja, i vendohet vula, prej zjari, ashtu si e kafshe hakun, ashtu atë dit imbyllët goja me zjarë gjëhenemit gjithashtu, një grup tjetër janë ata të cilët i kanë dyftyra, ka thonë për Amberi sallatë a.sallem të gjidu në shërën nësi jo me lëkjame njerës më të këqin që keni me i pa ditën e gjëkimit dhe lëve gjëhen ata që i kanë dyftyra njerës Çe ikan dy fytyra, kurrash me ty është me ty, kurrash me dikant tjetër është kundër teje, kurrash me musliman të mirë bëh takva, kurrash me gjunaçar nuk imaj gjunaçar, kurrash me njerë të prisht Allahu na ruaj njerëz me dy fytyra. Edhe pse shej Muhammed Syakubi si thot a ke pa sot thot njerëz me dy fytyra? Sot a ke pa njerëz me dy fytyra? Thot jo, ja, njerëz me dy fytyra nuk ekzistojnë. Si nuk egzisto njërtë me dy ftyra jenë shumë? Jo, thotë, njërtë ose janë muslimantë mirë që e kanë një ftyrë, ose janë me djetë ftyra, me pesë mëdhë ftyra, me dy është fështirë sot me gjithë. Pse? Sot fështirë që gjenë veç me dy, ajme se cilin që takohet bëjt me të ty të busqesha dhe të fletë mirë, E pas taj shkan taj tjetri fol kunder teje E pas taj shkan taj tjetri fol kunder këti Qe ka fol maheret Kështu që njerët jenë ba Ma shumë se dy ftyra, sa thod, me dyftyra E për ambejr i sasalem thot Mat këqi janë ata që janë Me dyftyra E ata që janë edhe me ma shumë Ata janë edhe mat këqi se ta E për ambejr i sasalem një hadith tjetër thot Me në kene lehu e gjhen Fit dunja Aj i tili i ka dyftyra në këtë dunja Kene lehu nisan li sa në minnarë jo me lëkjame gjuhëa ti ditën e gjukimit ka me qenë gjuhë prej zjarëi dënimin e ti si kur e ka bo gjunahin këtë dënja me gjuhë dënimi e ti ka me qenë në gjuhën e ti gjuhëa e ti ka me qenë e mbështilur me zjarë gjëhenemit gjithashtu një grup tjetër të cilët janë prej gjunahëqarëve në dhej jenë ata të cilët nuk kam bes ata të cilët janë të ratharë nga njëna anë premton nga ana tjetër nuk e mban premtimin nga ana tjetër thraton e kjo është për shenjava të munafikëve që ka përmend peambëres për sallallahu alejhi dhe selam dersani hadith tjetër thot peambëresi sallallahu alejhi dhe selam li kulli ghadirin liwa për secilin thratar për secilin që nuk e ka mbajtur fjalën që ka premtu edhe nuk ka realizu ditën e gjykimit ka nga një flamur Njerës trathar Ditën e gjikimit kanë me pas Flamur me veti Ju kalë Hadihi gëdra fulan Ka me ju thonë Kjo është trathia që ja ka bo filanit Flamurin e ti kejt Njerës kanë me pa trathit që i ka bo aj Edhe mashrimet edhe doloveret Që i ka bo aj Ndënja E grupi i tret Jënë ata të cilët i ka bo kufër Allahu subhanahu e taala Ata njerës të cilët e kanë mëhu Allahun apo i kanë mëhu argumentet Allahut apo i kanë bëhë kufër Allahut qoftë me zemër, qoftë me gju apo qoftë me vejpër e këta njerëz dënimi të tëre edhe trishtimi të tëre pa dyshim se ashtë shumë ma imad Thotë Allah subhanu wa ta'ala Jau me jedë u da'i ila shein nukur atë ditë që ka me thirë thirësi për një ditë të mërshme Adi që ka me thirr Israfili që më ungrit njerz me urit ngjall në një ditë trishtueshme khushan absarhum kan ma utrishtu shikimet e tyre yakhrujun min al ajdath ka anhum jarad muntashir kanë me dalë ditën e gjekimit qafira, si kur karkalecët e shpërndam në përtok, kështu kanë me dalë para Allahut, subhanahu e ta'ala, muhtiina ilet da' kanë me unisë drejtë ka ajthirë si i cili pëthrët, edhe kanë me thanë, je kulu lë kafiru hadhe jaumun asirë, kanë me thanë qafirat, vërtet kjo është një ditë e trishtushme, vërtet kjo është një ditë Shumë e randë Ndërsa një jetë tjetër Thotë Allah subhanu e ta'ala Ua ndhirëhum jo me l'azifah Tërhek jo vrejtjen atyre Për një dit madhe Për ditën e gjikimit Idhi l'kulubu le dhe l'hanagjiri këdhimin A dit Kur zemrat kan me arrit në fyt Zemrat e qafirave Kan me arrit në fyt Kan me dal prej vendit tyre Ma li dhallimin min hamim wala shafi' yuta' nuk ka adet per zullumcarat mik eda nuk ka ndermjetes ush qe mundet me ju ba dobi lad al hanaj rikazim zaimrat kan me arid nfut kadhimin disa idiotarve kan thon kadhimin do methan kan me dal duke qajt duke vajtu para allahut e disa tjer kan thon kaazimindomethan kan me dalt heshtur s kan me guxume fol sikur qe that allah subhanahu wa taala yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa edh di qe ka me qendru xhibrili alayhisalam edh gjith malajket reshtume gjith malajket kan me ureshtu edh xhibrili bashk me ta la yetekallamuna illa men adhna lahu ar-rahmanu Wë ka le sawaba, Adi s'ka me guzu me fol askush, përveç atyre që ju jep leje Allahu, edhe ata që e thonë dë vërtetën. Adi s'ka me guzu me fol askush, një jetë tërë thëtë Allahu subhanu wa ta'ala, wë khashatil asuatu lirrahman, edhe zani i njerëzve ka me utrishtu për Allahut, edhe zani s'ka me mujtë me dalë prej trishtimit madhë, Fëla të smau ila hamsa eden nuk do të kesh mundsi dëgjosh se për veç se përshpëritje hamsa disa pediatarë kan thon hamsa në kupton kan me lviz njerëz gojat e tyre po s kan me shumë ka me ndjerza gjuha kan me lviz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 Li eqzi Allahu kulle nefsim ma kesebet E Allahu setilin A të që ka punu Ka me jadon A të që e ka vepru Allahu me ta ka me e shperblu Apo ka me e danu E një ayet tjetër thot Allahu subhanu wa ta'ala Kad khasira lëzine kathabu bilika illa Kan hum shum A ta që e kam për gënje shtru Takimin me Allahun Hatta idha jahet humus saatu baghtatan Këtë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 يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اه مير برمو سكور مست كشامار روج تتر پس روجس بهامبري صلى الله عليه وسلم يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اه مير برمو سكور مست كشامار فلانين شك مست كشابوس فلانين ميك gjithashtu qafira diten e gjykimit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 Sikur tajep minë ti, vëshë pëtëm për i dënimi të Allahut Wa sahibët i hi u aqih Adhe tajep bëshorten Adhe tajep vlahun e ti Wa fësillët i hillëti të uwi Adhe tajep tafërmit Që e kanë mbrojt edhe i kanë dihmun dënja Wa man fil ardhë gjemiën thumë me ju në gjithë edhe tjep krejt shka ka në tokë veç të shpëtën atë ditë vetën e ti e pastaj kur të shojnë qafirat se ma nuk ka shpëtim ma nuk ka flim nuk ka ma zavencim punëve tjera Atëher kanë me thonë edhe kanë me lutë Allahun Si kur të bahëm i dhe edhe të harohet puna jonë Thotë Allah subhanahu wa ta'ala Inna e ndërnaku ma adhaben kariba Ne po atërjekim vrejtjen për një dënim të aferd Jo me janë dhurul maru ma këtë dëmet jedah Atë di që ka me e pa se cili person Se qka ka punu me, me dur të tyre Qka ka punu për veten e ti Atëher kanë me thonë edhe kanë me lutë Allahun ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ادي شافيري كم اذن اهير بر موا سيكور تشابو و سيكور تشابو توك سيكور ماست كيشادال بار اللهو ادت كيشادون لغاري